Speranța Pista 11 Sub capitolul 2 Ramos gona cu viteza pe care i-o îngăduiau farurile camuflate. La primul incendiu mare, mașina se opri. În noaptea plină de țipete gătuite, de zgomotul alergăturilor, de bubuituri, de chemări și surpări înăbușite, înălțându-se deasupra huruitului neîntrerupt al bătăliei, o mănăstire se prăbușa printre ruine. Ca niște fiare, străfulgerările obrăzdau sub învolburarea fumului vișiniu. Nu rămăsese nimeni înăuntru. Pichete de milițieni, gărzi de asalt, servicii de prim ajutor priveau fascinate de exaltarea tulbura flăcărilor, de viața inepuizabilă a focului. Așezată, o pisică cenușie înălța capul. Se sfârșise raidul, o licărire la stânga, niște cizme răsunare în tăcerea plină de chemări îndepărtate. O gerbă de flăcări urmă licăridii se stinse. Apoi, proiectate pe cer și pe case, se statornici o văpaie mare. Deși avioanele plecaseră, aerodromele erau aproape și noaptea de noiembrie lungă, pe sub acoperișuri, din etaj în etaj, focul își continua viața lui proprie. La stânga se aprinse patru focare noi, nu bâlvătăi verzi și albastre, ci jeturi de flăcări roșietice. Când trecu Ramos, în locul flăcărilor miriade de scântei, mistuiau casele ca o invazie de insecte în fața unui exod tăcut. Saltele, picioare de scaun ieșind din căruțe, urmate de bătrâne în întârziere. Serviciile de prim-ajutor soseau. Eficiente. Controlă vreo 10. La San Carlos, casele formau un paravan, iar întunericul era de plin aproape în toate străzile din vecinătatea pieței. Aramosei se izbide o targă. Brancardierii strigară. Ca un mănunchi incandescent de confetii, un învârtești de scântei trecute asupra răniților lungiți pe jos unii lângă alții, luminându-le ușor picioarele. Trei pași mai departe, Ramos se izbida a doua targă. De data asta, rănitul țipă. Pe un colț gata să se surpe și pe o porțiune de acoperiș, siluete de pompieri îndreptau fortunurile lor minuscule și derizorii asupra vâlvătăii. Ramos ajungea în sfârșit în piață. Vârtejurile de fum se înțețiră și se înălță lumina flăcărilor. Totul deveni deslușit. Scufile de bumbac ale răniților aliniați și pisicile. Și de parcă ar fi însoțit înălțarea focului, vibrația profundă a motoarelor, Acoperi din nou cerul ca tăciunele. Ramos dura cu atâta ardoare liniște pentru răniți, evacuația ambulanță după ambulanță, încât voia să creadă că sosesc automobilele. Dar incendiul potolindu-se o clipă după un scomod de berne prevărite, într-o tăcere plină de scântei, sauzeau auzeau colosus, motoarele apropiindu-se necruțător. Două pachete de câte patru bombe, opt explozii urmate de un muget atât de puternic de parcă întregul oraș s-ar fi deșteptat îngrozit. Lângă Ramos, un milițian de la țară, al cărui pansamente desfăcuse, privea cum sângele îi curge de a lungul brațului său gol și se prelinge picătură cu picătură pe asfalt. În lumina întunecată, pielea era roșie, asfaltul negru era roșu, iar sângele, ca feniu deschis ca vinul de madera, devenea în cădere galben deschis ca țigara lui Ramos. Acesta dispuse evacuarea de urgență a milițianului. Alți răniți, cu brațul în gips, lunecare ca un balet lugubru cu silueta mai întâi neagră, apoi cu pijamanele de culoare deschisă din ce în ce mai roșii, pe măsură ce străbăteau piața în licărul întunecată al incendiului. Toți răniții aceștia erau soldați. Nu era ambulzală, ci o ordine sălbatică, alcătuită din neputință, furie și hotărâre. Mai căzură două bombe, iar șirul răniților lungiți se frânse ca un val. Aparatul de telefon se afla la 100 de metri într-o stradă pe care incendiul nu lumina. Ramos îmbrânciu un trup, aprinse lanterna. Omul țipa cu gura larg deschisă. Unul din sanitarii atins mâna. A murit. Nu, țipă, spuse Ramos. Debea se auzea unul pe altul în larma bombelor, a avioanelor, a tunurilor îndepărtate și a sirenelor care piereau. Omul murise cu gura căscată de parcă ar fi țipat. Și poate că țipase. Ramos îi zbia și de tărgi și de țipete și o străfulgerare dezvălui în noapte o întreagă mulțime încovoiată prin telefon ambulanțe și camioane. Mulți răniți puteau fi evacuați cu camioanele. Unde? se întreba el. Unele după altele, spitalele erau prefăcute în mormane de jăratic. Ghearnico îl trimise la Quattro Caminos. Era unul din cartierele cele mai sărace, vizat cu deosebire de la începutul asediului. Franco, se spunea, afirmase că va cruța cartierul elegant Salamanca. Ramos porni din nou cu mașina. În licărul incendiilor, în lumina cadaverică a becurilor electrice camuflate și a farurilor, în besna desăvârșită, începea din nou tăcut un exod secular. Numeroși săran de petac se refugia la rudele lor, fiecare familie cu măgarul ei. Printre pături, ceasuri deșteptătoare, colibii cu canari, pisici ținute în brațe, toți, fără să știe de ce, se îndreptau către cartierele mai bogate, fără să se înghesuie, cu o îndelungă obișnuință a Bombele cădeau în pâlcuri. Farurile camuflate iluminau prost. În dreptul caselor spintecate, Ramos trecut prin fața vreo 20 de trupuri lungite, paralele și nedeslușite, toate asemănătoare în fața O mașină fluieră ca să cheme o ambulanță. Anarhiști, comuniști, socialiști, republicani, huruitul nesfârșit al acestor avioane, cât de bine amestecase în străfundul frățesc al morții, sângele celor care se crezuseră adversari. Sirenele goneau în întuneric, se apropiau, se încrucișau. Se pierdea o noapte umedă ca și sirenele evapoarelor la plecare. Una se opri și strigătul ei, îndelung delung nemișcat printre înlănțuirile de urlete, se înălța asemenea urletului unui câine desndăjduit. Prin mirosul de cărămidă caldă și de lemn ars, sub vârtejurile de scântei coborând strada angoană ca niște patrule bezmetice, explozia exasperată a bombelor urmăra clopotele ambulanțelor. Le acoperea cu trosnituri furioase din care clopotele neostenite răzbăteau din nou ca din tunele prin haita sirenelor înnebunite. Cocoșii cântau de la începutul bombardamentului. Din cauza exploziei sălbatice a unei torpile, nebunire, Excitați, exasperați, toți împreună începură să urle în fața morții cântecul sălbatic al sărăciei, la fel de mulți ca într-un sat, în cartierul acesta mizer. În mănunchiul firaf de rază al lui Ramos, Febrilă ca antena unei insecte, înaintea trupurilor alungite de-a lungul zidurilor, apăru un om întins pe peronul unei case. Era rănit la șold și gemea. Nu prea departe s-auzea clopotul unei ambulanțe. Ramos flueră din nou. Vine," spuse el. Omul nu răspunse nimic, dar continuă sărgeamă. Lanterna, lumina de sus, plimba pe fața lui umbra ierburilor ce creșteau printre pietrele peronului. Ramos, în frenezia neostenită a cocoșilor, Privea cu milă umbrele fine, nepăsătoare, pictate cu o precizie japoneză pe obrajii care tremurau. În colțul gurii căzu prima picătură de ploaie.